Espainiako Gerra Zibilaren ondoren jazarpenaren beldurrez etxean hogeita hamar urtez ezkutatzen den gizon baten istorioak ondatzen da larenttxera infinita izeneko filman jogarainok aitorrraregikeeta Jo Mari goenagak zuzendutako lan honek sari ezberdinak ere jaso ditu eta Jankon Jozioledok festivalakari asteazken ontan ikusteko aukera izanen. Baiongarainorekin mintzatu gara eta berauuk errandigo lehen aldiz iparraldean asteazken ontan, ikusteko aukera izanen den La Trinchera Infinita edo Invisible Crete frantsesera itzulia. Bertzio originalean eta frantsesezko azpitituloekin eskainiko baitute asteazkenean filma. Jongaraño. A, ah, hola será, bai. Ne asteazken honetan izango da, ilaren 9an, eh, Bayonako Atalante cinemaetan. Eta, bueno, bertan izango gara, baita ere, kasuntan ni izango naiz, zilma e, orkesten, eta gero, ba, bertara gerturatzen direnek, ba, alderak, dudak edo dena denaderako apagituzte, ba, oiek erantzuten, eta, bueno, eia zan, ba, ilusiak egiten du beti ez da? ba, nes eta hilabeteak pasadiren egoaldean estrenatu zenetik, ba, iparraldean e, e, e, e, e, estrenatu balitatea. Beldurraz, mintzo zaretelan honetan, e, aproposa ere bada, filma hau, bereziki garai hauetan? Ba, ikendazko, e, egin du asoziazio bat, ez da, e, beraiei gertera, gertu, gertatu zaiena bizitzar realean eta pelikulan kontatzen dena. Ez da, azkenean pelikulan kontatzen da, nora, e, pertsona bat, edo betra esan da, bikoze bat, ba, beraien etxean e, izkutatzen direan beldurragatik, e, Espainiako Gerra Zibilan azten den historia bada eta hogeita amairu urtez usatzen den historia bat, ezta hogeita amairu urtez etxetik atera gabe. Eta orduan, ba, askoritokatu zaigu eta etxean konfinatutak egotea atera gabe, eta hor bueno, badago, ba, jendearen aldetik, ba, bueno, lotura bat, eta ikustatzen, ba, bereik gertzatzen ba, ari zait momentu enten, eta etxetik ezinetelako atera. Baina, bueno, jakina, ba, txirkustantziako oso desberreina dira. E, kaso enten, ba, bueno, berek etxetik aterako balira, ba, seguraski, ba, ba, norbeitek ziro bat botako liete, eta eta gure kasuan, ba, ez da horrela, eta eso situazio desbreinengau de, baina, bueno, bai, bali edo bentsat, ba, piskat ikusteko edo gerturatzeko, ba, horreko egoera azaletara, ez da? Gugueti ezaten dugu, pelikulak bueno, gauza, azkotas egiten dula, baino, finian dagona, basean dagona, nierrian dagona da beldurra, ez da, nola beldurrori, ba zerbait fisiko adan ez zerbait beldurra ba zerbait zerbait egitea zure buruari, baina gero beldur hori bihurtzen da zerbait desberreña zerbait psikologikoagoan, eta eta eta bueno, pues eh xaia tu ga pintatu hori, ba, ikulan pantalla dasen. Ba, la trinchera infinita finma, hasta es que non dute, Baionako Atalanta zinegelan gaueko 8ak eta laordenetan.